Yeah! Yeah! Nisto sranje, hoću bre da rokam Da pokažem debilu kolika je stoka Danas svako repuje I repom se kurči Misli da je profi ako parima nauči Al' to ne je dovoljno, zato brate pali Jer si za mene sine, ti i dalje mali Čemu sve te prozivke, kakav je to glas? U pjesmi si krimi, a u glavi si ljaks Nisam brate znao Da vrijediš tako malo, natru si ukrao Da bi sada srao, pluješ na mene Kakav si ti faktor, bio si u zatvor A izgledaš ko traktor, za mene tvoje riječi Ne znače baš ništa, jer ti si za mene Broniko i ništa, prozivaš sve redom A izgledaš ko peško, da naćeš dobar bit To je tebi teško, a ja se iz dna dižem u visine Zato se bazi ti tatin sine Rokam ovo sranje, zaspoj blok i ulicu Ako ti se ne sviđa, nidi bre u ludnicu ne Stavaj ulicu jer to nije tvoje mjesto Zato brate pali, hoći da si nesto Hoćeš kao mi, pa zato prozivaš A nisi mi zvjestan koga još diraš Kad ne vidiš negdje, ti glavom klimaš A na svakim om gis, ti se brate cimaš Ti si brate reper, kakva je to farsa Repuješ kao, da si pao s Marsa Nemoj više sine, da sam te čuo Vrijediš malo, a kurčiš se puno Pićaš, brate, da si najjačiji u kraju I da za tebe, svi dobro znaju E pa nije tako, ti si, brate, nula Samo je za tebe, tvoja riba čula Je yeah.